Командувач переглядав свій наказ військові фронту. Командувач був у шкіряній курці і білих валенках. Він сидів у штабі Четвертої армії. У нього довгі вуса, велике чоло, ясні спокійні очі. Це був справжній маршал революції. Керуючи п'ятьма арміями, він за місяць Удалими маневрами й сміливими операціями розбив Врангеля і тепер сам примчав на передові позиції для останнього штурму. Це був командувач, створений революцією, і він стояв на височині вимог військового мистецтва. Він ходив, ледь помітно шкутельгаючи, по невеличкій кімнаті штабу і слухав. Його приємне, просте обличчя, обличчя робітника, було весь час спокійно задумливе. Він наче заглибився в свої думки, закований у панцир відповідальності. Відповідальність за життя кожного червоноармійця, цілого фронту, відповідальність за фронт перед партією, відповідальність перед новим людством землі про яке він мріяв, і на каторзі. І життя армії вставало перед ним в усіх дрібницях, які часто важливіші за недостачу патронів чи людей. Дуже мало фуражу, цілковита відсутність палива, звичайної води для пиття, морози 10 градусів, брак теплої одежі і голе-холодне небо. Замість покрівлі над головами. Командувач оглянув, як зміцнювалися берегові батареї, як готувалися позиції, як все жило наступним штурмом. Ніяких технічних засобів у війська не було. Вони не встигли прибути за бойовими частинами в темпі навального наступу. Бойові частини самі провадили потрібні роботи в умовах пронизливого холоду. Напівроздягнутій босі, позбавлені можливості хоч денебудь перегрітися, поїсти гарячого і жодних скарг на неймовірні умови роботи, командувач не дивувався. Йому був зрозумілий героїзм і відданість його бійців. Він вимагав від них неможливого, і вони виконували неможливе. Валінок намуляв йому ногу, він перевзувся, сівши на цинковий ящик з патронами. Холодний солоний вітер дмухав зі сходу. Підступи до перекопських та чонгарських позицій лежали на рівні місцевості, і самі позиції зміцнені всіма можливими способами. Вранглівські й французькі військові інженери накреслили й побудували цілу систему бетонних і земляних споруд. Позиції такі, що для успішної атаки відкритою силою здавалося не було ніяких шансів. На Перекопських позиціях височив ще турецький вал старих часів і рів під ним, і коли скласти висоту валу та глибину рову, то виходила перепона на 30-40 метрів. Оплутана колючим дротом, захищена бетонними окопами, гарматами, бомбометами і кулеметами. «Підтримувана гарматним вогнем ворожого флоту!» Із штадиву 51 командувач рушив до перекопу. Було вже надвечір'я. Сутінкий густий туман. За кілька кроків нічого не видно. Безперервний гуркіт гармат. Прожектори з ворожого боку не вгавали й на хвилину. Близько у вогонь гарматних залпів. Резервні полки 51-ї дивізії готувалися до останнього штурму. Цілий день стояв густий туман, артилерія не могла стріляти, Бійці штурмували позиції ворога майже без артилерійської підготовки. Командувач їхав північним берегом Сиваша. У район дороги потрапляли ворожі снаряди. Загорілися колодороги Скерта-Соломи. Під гарматним обстрілом. Командувач був цілком спокійний. Його командарми, камдиви, знали випадки, коли він ходив в атаку разом із стрілецькими лавами. дива 52 й в штабі не було. Він ще минулої ночі разом з полками переправився через Сиваш і з минулої ночі на Литовському півострові безперервно точиться бій. За цей час бійці нічого не їли, не було води. З півострова вихід у тил Перекопським позиціям, що їх ніяк не могла взяти 51 ша дивізія. Треба триматися на півострові і треба за всяку ціну штурмувати Перекопський вал.